ان بری صورت کی آیات نزید آغی کتاب جواز حضیم لعلق باقیون نفس کا شاید تو حلاک اخبل زان اللہ اکونو دیو جنہ جنو شدہ حلق و انشأن نزل عليه من السماء آية كجري من غوار لو نازل بك قضيبان من اذ اسمان نايا عذاب فذلت أعناقكم وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث ونظر آغا لدي خلق تا نصيحة در رحمن ذاتنا نوه او تازه إلا كانوا وانوا معرضين مگر دي داغينا مخلون كده فقط بس دروجن يك دا قرآن يا يتيم امبا وما كانوا بي يستاذون زردہ چروا شدی تا حقیقت ده هرې حقی جدی هرې پروتو کييم عالم يرو الى الارض اي دين قوري دي زمکت من كل زوج كريم زرغن کلی دی په پتی کہ ار قسم جوڑے تازہ خیستہ <تصفح> او بیا پناشی ان نفی ذالک اللہ آیا یقینا پتی کے ڈیر لے عبرت تھی او دلیل لے پراتلو دا قیامت اما کان اکثر مؤمنین او نو اکثر خلق مومنان په مخکې متونو کې هم نه رببه کاله هول لا زور راحيم او ب شکه رستا چې دی د برد زات دی او رحم والله دی زنا د رو کا موسا اویس کا کړي او رستا مساالی سلام ته انیت القوم الظالمین چراشتو دی قوم ظالمانو تا قوم فراون چا قوم دا فراون دی علایت تقون دی ولین یریگ دا اللانا قال ربین نیا خواب و یکذبون اوی موسیٰ علیہ السلام ایره بزما دیریگم دا دی خبر ناجما بدر و جن ویزیق و صدری او تنگیگی سی ولا انتلق و لسانی انبو چلیگی جب زما فارسی لیلہ حارون و سا پیغامو لیگا حارون لیسلام او ما سر مرگری شی ولهم علی زنبن او دا دی فرعونیانو پو ما باندی دعوه دا, دا قتل فا خاکو چې یقتلون نزیاریگم با قتل کی او دا کار با پاتیشی قالک اللہ وی اللہ چاری با داس نکی گی فظہبا با آیاتنا لال شیطاس دوارا زمونگ دی معجدو سرا نَوَاکُم مُسْتَمِعُونَ مونږ تاسو سره یو اور ایذن کیو تاسو د خبرو فاتیه فرعون راشه تاسو ګراون ته بقولا د્વાળો ته وای ان رسول رب العالمین چې مونږ تاسو یو پیغمبران یو رب العالمین بمونغو میمن راوډي او رب العالمین بمونغو میمن راوډي ان ارسلنا بني اسرائيل چې پرې دا مونږ سره دا قوم زمونږه چې بني اسرائيل دي پر دې ځوله مکاوا قالا وې دراون په جواب کې علم ربي گوينا وليدا ولسمون نه په لاله په خپل کور کې وړو کې وَلَبِسْتَ بِيْنَا مِنْ عُمُرِ كَاسِنِيْنَا وَوْ تَا جُنْتِرْ كَلَدِهِ بَمُنْغَ كِي دَخْبَلِ عُمَرْ نَا دِيرْ كَلُونَا وَفَعَلْتَا فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَا وَوْ كَلَدِهِ تَا يَوْ كَارْس تَاهَغَا چِكَلَدِهِ او یه تودنا شکر حلقنا دیس نعمت شکری دیدانکنا قال فعل تو ها ایزن وی موسیٰ علیہ السلام او کنیو ما غی کار لرا پاگا وقت کی وانا من اضوالین او زمان خطائشی ہوا ما قتل نکو اخلاسی میکو ففرر تو منکم مزلیانم ستاسو نا لما خفتكم کلاچی یری تمستاسنا فوابلی ربی حکما نراکماتا ربزما علم ددین وجعلنی من المرسلین اوی گرزو لمزد پیغمبراننا و تلک نعمتن وحسان دي تمنوها عليا جتي بمونگ باندز بعدي جتي مونگا لوے کرنه و مونگا بکور کلوے شوه و أنا عبدت بنی اسرائيل دار دي وجه غلامان کلی قوم زمان چه اسرائيل دي قال فراون وما رب العالمين ووی فراون څوک زه راب د مخلوقات چې تاسو یې ماته یادوي قال رب السماواتي ولارض او ما بينهما اوام وي موسی عليه السلام چې رب العالمين نبی جني بارو ګور اکاتو ګور هغه ذات رب د اسمانونو د زمکو ده او چې په میاند ده د دروازه کې دي ان كونتم مؤمنين کې احساس او يقين قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وی پر آن چاپیر خلق تا اله تستمعون تاوز دددہ خبری ہو رئے قَالَ رَبُّكُم وَرَبُّ عَبَائِكُم الْاوَّلِينِ وی موسیٰ علیہ السلام رَبُّ الْعَالَمِينِ اگر دیچی رب ستاسو دی ہو رب دمشنانو ستاسو لنبنو وی قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون ويفرعون بيشكا ذا طبي امر استازوا شر عليه كل شيء تابست تا خالص ليونهه ان يوسف ايذه بل سوى قال رب المشرق والمغرب وما بينهما وموسى عليه السلام رب العالمين اغذات جرب د مشرق دی او د مغرب دی او سجه پمیند زی دواړو کی دي ان کن تم تاقلو ان کجرات سو کې عقلی قال لن نتغذ الى عن غری لا جعلن کا من المسجونین وی فرعون کجرات ان یو بلخ ذی بغیر زمانہ او وګوروم تعال را د قیدانو نه هميشه به په جیل کې قال ولو جئت كافي شيم مبين وي موسى عليه السلام اگر کراغ ل امتا ته به اوه کار معجزي سره قال بات به وي فرعون چې راولمته وي هم زين ګنتمه نسوادفين کې ترشتينه فعلقا سواهو پس غرزو لموسا علیه السلام امساق بلا فیضای صعبان مبین ناسا پا اجدهاو خکارا ونزای دهو اراویست لاسپل دترخنا فیضای بیباو لین ناظرین ناسا پا تقسپینو ده پاردکتن کو قال نوې فراون اغلخکرو او دلته چې جابيرو ان هاذا لساحر عليم یقینا د موسی عليه السلام فډیر تجربه کار جادوګر ده یوری دوي یحرجکم ته خدای لب د جثاس او باسي من عرضکم د دې ملک تاسو نه د مصر نه به سحرې حق قالو وی دلع دلع او زور دزخپل جادو سره پهماذاتهمرون د په ح کې خو مشواره کل مشوره کو او قالو ار واخوا وی و هغې چې محلت ورک زله اوورور د زله وبعبل مدین حاجین او د یوتن کار نه دی او لګ په د خاونو کې ستازی ياتوكا بكل سحار نعليم جراولي تاتا تغسي هر قسم جادو گر ماهرا فجمع السحراتو فس جمعك لشو ساحران لميقات يوم معلوم دبارا داغ وقت دروز معلومي فقيل للناس اوه لا نقلش الان تم مجتمعون چ تاسو ننونه راځمکه تیر زوره زور او تاوګلا لعلنا نتبع السحره خام خامون بادسي ساحرانو مرغرتیاکو ان كانوا ملغالبین کچری دی غالب شو زورور شو په دې مقابله فلم اجاز سحراتو کل چراغ للصاحران قالو لفراونا نویو فراونا این لنا لأجرا چدا کارفاسن کی گئی تاو بڑی را خرچہ واری ای اوی بازمونگ دا پارسین ان کننا نحن الغالبین کچرشو منگا زورا قالنا عم و فرعون جاء وانكم مزلم من المقربين بشكتا سبا زما ده مرغرو نه چما سره نس دي نستي ان عام كون دي ري نام نه وي قال لهم موسى الکو انتم ملوكون بیا و دي تموس عليه السلام چو ور زا چکار هغه سوي چې تاسو ور ځون ف حبالله مع غ دي خپلی را همساګانې په میدان کې وقالو بیا عز فرراونه او دي چې زمونږې قسممي پایزتته فرراون انله نحن الغالبون چې بس مونږه زورور ورشو غاالب شو فقام موساو وَسُغَرْضُ لَا مُسَالِهِ سَلَامَا مِسَاحْفَلَا فَيَدَائِيَةَ الْقَفُو مَاِيَ اَبِكُونَ فَسْنَا سَابَا تیری ایک لاغسو جغیو التکلیو میدان پاکشو فَالْقِيَ السَّحَرَتُو سَاجِدِينَا نُو پریستِشو ساحران سجدکو انکی اللہ تعروب پر آئے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ حبيب چې موږ ایمان راوړو پر رب العالمین ا موسی عليه السلام چې موږ تکم یادو نمون خو بيمان راوړو فرعون به نه راوړو رب موسی و هارون اعزاد چې رب موسی السلام او هارون عليه السلام دې قال من له قبل ان اعذن لكم فرعون تاسو ایمان راړه د د پارا بغیر زما د اجازت نامه اجازت نهدي کړی ان نه اوله ک كبيررو کوملله علهمه کو مستحه بشک دا مساال اسلام خاامخوااصستاسو مشر دیغا چې تاسوته د دا اجو خودلی دی په په تعمون نظر دا چې تاسو پووش لوقت فعنی دی اکم وارجو لکم من خلاب چخام خواہ ضرور بی ضرور کٹکوم بزو لاسونا اخفیستاسو عدل بدل ولو صلی بنکم اجمائین تاسو پسو لیکوم طول پا جمع باندی قالو لابیر اوی اغیچه هستگلیف نشتا منتا ان اذا ربنا منقلبون دني خبر چې به شکه خپل رب ته اوړې ځنګيو اسوک چې خپل رب ته اوړې دا خبرو بده خبر پروا نه ان او ايه بر ربنا مونږ امید ساتو ځپل ربنا چې به نو کې مون تر رب زمو خطايا نه تو ان كننا وللمؤمنين داومه زکه ساتو چمو شو اول د مؤمنانو نا وا وحينا الی موسی الله یون غ وحی ان اسری ب عبادی چ وز بندیان زما د شپیش به بي انکم متبعون ش تا سوپصبه کړی شي پراونیان فارلهراونو بالم حجرین حاشرین لل پراون په خاارونو کې راونډون کې ان او لاله شزیمهتون مقلون چې ب ش دا کسان چې دي دا مثال سلام د دا, دا مرگري دا یو لګړدل ده خو هنه وار پاره تا خړې وین نام لنا لغایزون او بشک دی مونږ لا غو سراوست ده ادا غوسه نسري وین لا جميع حاضرون اموتل دین په يرکیو لک خلق ده امون ته نه پریشان تا سطور را جامه شه فاخر جنام الله من جنات وعيون وكنوز دغه باغونه او دچینونه او دخزانونه او مقام کریم او دغه محلات و عزت مندونه کذلک الله یزدا سکار کو ما و او رسنا بنی اسرائیل او پریم خودو دارسو بنی اسرائیلو تا کدغا بنی اسرائیلو کنورو خدا می دی تبری خودو فاعت باو مشرقین و لگی دل فرانیان پدی پسی پو وقتنور خطو که تا اصلی وقتن کنن و لما ترال جمعان کلچولی دادوارو دو دالو یاو بلد قال اصحاب موسى انا لمدركون ويمر غروز موسى عليه السلام چې مونخه راګير شو ماخ از درياب د رست فرعون ده قال كلا وي موسى عليه السلام چریبن راګيريغو انما اي ربي سيهدين بيشکه ما سراز ما رښت ده ما تبلار سمي او تعالی معلوم دي کنا با وحینا ال موسی فصوحهو کلمو Nga موسی علیہ السلام تا انذرب بعساک البحر چوهه په مسباندې دریا بوه لویو فن فلقه ټو کلی ټو کریشن دریا پکې پاری کل فرق قد تعذ پس واحره و تکلا بشان دلوی غرو و از لپنا سمال آخرین او رانی زدیکل مونگ کې که اغانورو پانجه نا موسا و ممعو اجماعین او بچ که مونگا موسا علیه السلام او بسوک چه دسر و طول اواتا دا یاغار کنا لاخرین بیاغار ان نبی ذلک الایه یقینن په دې واقعیا کې ډیر لویه عبرت ده بار ز اپ پرستو چې امتحان راځي او جزابت قدم شي نو الله امداد کوي او ما کان اکثرهم مؤمنین او خبره پاکستان تصله ده چنو نو اکثر خلق پهخوا ومنان تولی ځان خلې په نربکه لهول العي زور الرحيم او ب ش رته هغه زه وررزات دی تشمنان او رحم دی پلو دوستانو باندې رحم کوي ولوعا نه به برایم او بیان کا په باندې واقعه احلت ایبراهيم علی السلام ایذ قال ليعي وقومه ما تعبدون کله jewi خپل بلارتا بل قوم تا چې د څه شی عبادت کوی دعوه کوم دا یې نو چې په باطل ورت که د صحیح چې تاسو عبادت کوی قالوا وی نه عبادت عبادت کو د زی بوتانو فنذلوا عاکبین الله جواز کو یو وخت نبلبلارش پراتو یذته همیشه چه عبادت که خو بیاو وب صحیح طریقہ که کړ قالانو ایبراهيم علی السلام هل اسمعونکم لست خبر یوری استدعونا جکل تاسو تواذنه کوه او ينفعونكم او یذوررون یا تاسولو سده در کو شي یا تا سر نقصان در کوول شي قالو وغېخلا بل ش خبرې کوې بل وجدنا نهبانانهګذا لکه يفعلون راون نه په دغې نه پوهږو بلکېمون دي د مشران خپل چې ض قې به کولو هغې هم سره مګری کله قالاوی ابراهيم عليه السلام افرایت ما کنتم تعبدون واكيد يا متا اګه تاسو عبادت کوئ تاسو انتم تعبدون تاسو و عبادكم استص مشرانو الاقدمون فقانو جتاسو نو مخونو خبر تاسو خپل مشرانيات کو جاري و ام داسې کول منو معدو ولي تا ټول زما دشمنان دي زكايچه زما ضربت دشمنان دي نو زما هم دشمنان دي الا رب العالمين اغه ذات جربت مخلوقات ته الذي خلقني رب العالمين اغه ذات ته څنګه موسی عليه السلام یې ابراهيم عليه السلام هم وي چې کنه په جننه رب العالمین أغزات ته خلقنی چې دې په دا کړې ما په ویا دین نو هغه ما هدايت کړې او ما سلامي ولذي هغه ذاته وي ته موني او اسقين چې ما له راک مال راک مالو ب مرستو مریتو په او کله چې زب معاررشم په زما شفا کوي وال یومتونحين او ذاات تي چې ما به مړ کوي بیا به مجوونې کوي وال اتما او غ پرلي خبي او مین او ذاات دی چې ز چ با خنا بکی ما تا د غنا زما کچر زما نه شوی کنه یوم دین بروز د قیامت رب هبلی حکما والحقنی بالصالحین اره با او بخی ما تا د خپل طرفنا علم او فهم اما یوزیکی زنی کان خلق سران و جعللی لسانا صدق فی الاخرین او پریگ دی زماد پارا بیان اوچت پروستو امتنو کی چی زمانم پیزت سراخلی تومیو نعمت تی و جعلنیم و رسطی جنت نعیم او گر زیمال را داغی خلقنا جیغستن کی دی جنت نعمتنو و غفر لی ابیم او بخنو کی زمان دی پلارتا این نوکان من الظالین بیشکا چی دید کم راان ندی و لا تخزینی یوم ایو باسونا او ما مرسوا که پاغر وزو چی جوان ذکری شی طول خلق یوم الا انفعو معلوم ولا بنونا دا سین اشنار وزده چی فیدنوار کې باغې کې معلون او زامن اِلَّا من اَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ هم اگر اغسوک بخلاس شی چرا شی اللہ تا پروخ ظلصرا چی شرک پکنئی بیدت پکنئی او ظلی پتل جنت و للمتقین رانیز دی بکلی ہی جنت تپارد متقیانو او برزت الجحیم و لیلغاوین او کارا بکلی ہی جہنم تپارد سرکشانو وقیل لهم او بویلی شدیتا دقا خبره ده هر زی که جدا شرک ده ولی که او بویلی شدیتا اینما کنتم تعبدون من دون اللہ چرتا دی حقا جتاسو با عبادت که بغیر د الله نه ناوست وقت که نا هل ینظرونکم استاسو امداد کولی شي او ینتظرون یا بذل غستشی فكوب كبو فيها هم والغاون نشكور بو غور ذلشی جهنم کې ديهم او د دې غ مجرمان سرکشان چې دی ګمرا کړیو او ينودو ابليس او له خر د شیطان ټول په جاوه تر زيتل مرګ ریو قالو ابوای دي دی جهنم کې وهم فی یختصمون ادي په جهنم کې هم جګړې کوي سبوی تلا یقسم بالله ان کن لا لبی ذلالم مبین چې څنګه موږ په ښکارا ګمراه یو ښا او ذو سویکم العالمین او ګمړې دوا چې موږ تاسو برابر کړی وې د رب العالمین سره او محبت کې چې <تصفح> محبت د رب العالمین سره پکاره او موږ تاسو سره کړو تاسو نوم خدایان جوړې او ما بلنا المجرمون امون غنی ګم راکړي بلچا مگر دا مجرمانو خلق دي ظالمانو مشران او ما علنا من شفعين اپ رسولمات تکنا شفاعت ختم شو مونږه سپه تمو را نشته ده هیڅ ته مونږ د پارا سوق شفاعت کوونکی ادي ټول شرک د دې د پار قیمت شکایت کولو مونږ د پار شفاعت کې دې خبر حقتن ورزې ولا صديق حمیم آن بان او نه دوستو چې په مونږ باندې خپوشي او قلی پراشی حمیمه تويخه فلا ان لنا کرته کاسکه د مونږه لپاره په دې دنیا تتل پنا من المؤمنين له شو مونږه د مومنانو مؤمنانو مرګري هم مؤمنانو د ذریه مرګري وشو انبي ذالك لاایه یقینا په دې واقعیا کې ډېر لېبرت ته او ډېر لې نصيحت ته او ما کان اکثر المؤمنين هغه دغه چې نو اکثر په خلکو کې مؤمنانو پیغمبر اول زنه علاقه ان نه رب کاله هوول عزي زر راحيیم او بشه کته هغه سوهور زیات وګوره قوونه حالاکلو او مرباندي په خپلو بسم الله الرحمن الرحيم كذبت <خصف> <قزبت> قوم المرسلين نوح المرسلين دروجن کو قوم نوح علیہ السلام پیغمبران الہ را ایذ قال لهم اخوهم <علاتتقون> <قلت> نوح الا تتقون کل چوی ذی د دذ نوح علیہ السلام رسولین یریګه د الله نه انی لکم رسول امین بشکره زو تاسو ته پارا پیغمبریم امانتګر فتقوا الله واتیعون زو خبرې کومه د الله نه یریګه زما خبره ومنه اما اسالکم علیه من اجر از نغوار مستاسو ناپدی خبر باندیس اجر و ان این اجری اللہ علی رب العالمین ندے عوض زمان مگر پرابد مخلوقات فتق اللہ واتویعون نبیاد تویمہ جدا اللہ نو یریگے وزمان خبرو منے قالو انا امن لکا ویغی چی یقینو کو استر خبر روان دي وتواکل ارزلون او استا تعیداری کړی دا اگر چا چری مون کې رزیلاندی ناقص خلق دی قالو علمي بما كانوا يعملون و ان وعل سلام ما دی دي با قرونو باندې چي يې کوي ان إلا على ربي لو تشعرون. نده حساب هم الله على رببي لو سشورون نه د دغ حسصاب کتاب د دي مګ پرب زما بانددي ک چې تاسو پوهږ نهواري د المؤمنين عنیم زو چري شړون کې د ممنان لره د خپل ځانانه ان انا الله نظیر مبين انیم زو ماګریارون کي خکاره قالو للم تنتي انو هو و دې قوم ک جریمانه نشوي دې خبرونه اینو عليه السلام ته تکوننا من المرجومين نشيبهت په ګرت باندې ويشته لشيوه قال رب ان قومي كذبون ونوح الاسلام اعز ما ربا زدي قوم خپل دروغ جن کړه ما ففتح و وبينهم فتحا تفه سلوكي زما د دې پمئنګ کی یو قسم فیصله ونجني و مایا من المؤمنين او اخلص کمال را اوغ سوک چې ما سره دی د مؤمنانو نام فان جن مم ما هو فالفلک المشعون پس خلاص کوم غزل را اوغ سوک چې وذ سره پاکشته ډک کړي شوی کی ثم غرقنا بعد الباقین او بیا غرق لمونګه پس داغه نا باقی فاتحلق ان في ذلك لاایه बेशक پدی واقعیا کې ډېر لوي ورته أما کان اکثرهم مؤمنین او نو اکثر خلق پخانو امتونو کې مؤمنان وین ربک هو العزیز الرحیم ابې شکر اباستا زبردست ذات ته انتقام واستې شي او رحم کوي پخپلو بندیانو قذبت آدن المرسلین در اوجن قلل آدیانو پیغمبرانو لراچلالی گلشیو پا توحید باندی از قال لهم اخو مهودن علا تتقون یاد تارور دو دی یہود علیہ السلام ولی لکم رسولن امینن ذو استاسنده پارا پیغمبریم امانتگر فتکلوا وفیعون دللا نو یریږه زما خبره و منه او ما حصلکم علی من اجرم ازنغو ان مستاسونا په دې مسل <سؤال> ان اجر یل علی رب العالمین ند اجر سواب زما مگر پر عبد مخلوقاته اتبنو نبی کل ریع ایتہ ایتاسو جوړوي پہاڑ ډیره باندې یادگار تابسون لوبکون کیه وتتخذونا مسعانا او تاسو جوړوي بنگلی لعلکم تخلوذون لکه جتاس همیشه په دنیا کې وَيَذَبْتُ وَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ او کله چې تاسو مسافرو سه مسافر و لرا ني سه ډېر په زبر هي سره فَتَقُ اللَّا وَتِعُونَ نو بیا ته وایم دا لڼو يريګه زما خبره و ما نه دا دین دی وَتَقُ اللَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ويريګه دا غزاتنه جتاسوی خوشاله کړی اے او زیات کړی په هغه سوه جتازو پخپل پويږي امدکم بی انامین و بنینا تسوی مضبوط کړی اے په سارو سرا او په زامنو سرا و جنات و عيون او په باغونو او په جنو سرا دا لدی ساسنذي اني يخاف علیکم عذاب یوم نازي بې شکه زه یاريګم په تاسو باندې کئ انکار کاوه عذاب دروازه لوې نه قالوا سواء علينا ويا ديانو برابر خبره په موږ باندې او عست ام لم تکم من الوعزین که تو وحذ نصیحت کئ موږ ته او دو که نشی ته د واعز کوون کونا په موږ باندې اسرنه کوي این ها ذا الا خلق الاولین ندی دا کارو نزمون مگر عادتو نا پخوانو خلقو او عادت خو نبدلی کن تپخ بلو ایچ عادت نبدلی کن وما نحنو بمعذبین امونگ بانده یا رمکا وا مونگ لے بسوک عذاب را کئی نو یمونگ عذاب کلی ضبو د روغجنې کوودلی سلام فک نام بس ددي وجه نه حالاکل ان نهفیظ ل کاله آ یقین پهدي واقعیا کې ډیر ل ع بررتې اوماکانه ک سر ممنينو اکثر خلک په دغی قوونو کې ممنان نو په غبره طولزانان حال کوي په نرببه کاله هول او ویشگر راستہ زبردست ذات انتقام واستې شي او رحم کوي په خپل بنديانو کذبت سمود المرسلین دروژن کله سمود یانو او پیغمبرانو لره چې صالح عليه السلام او اذ قال لهم اخوهم صالح کل جويدي ضرور ددي صالح عليه السلام هلا تتقون تاسولی دا اللہ نو نیری گے دارسا نیری گے دا ملینا دا گٹینا دا بوٹینا دا اللہ نو نیری گے انی لکم رسولن امینن بیشگز استاسو دا پارا پیغمبریم امانتگر فاتقوا اللہ واتفیعون زمان دعوت تا دے دیر اصان دا اللہ نو یری په دی واکه د توحید او سنت ویل شي کنه او ما من اجرهم او زه نه غرم مستا سنا په دی خپل خدمت باندې صحیح ان اجری الا علی رب العالمین او سپوره کوله نشي نه دا اجر د دې ما صلی زما مغفرت د مخلوقاتهم ات ترکونا فی ما حنا امنینا ایت سبریخو ذیش ذې دنیا پنېماتونو کې بیغهما او غم د سر نشته نارځمنو فی جنات و عیون ببغونو کې او پچینو کې و او فصلنا او نرم و نخل او کجری طلوا حظیم چی غونچی ډېر نرمه نازک دي وتنحتون من الجبال بيوتا استسبدغ کاری بس اورونو کې وناسي او تر هغه تاسو په ورونو کې کورونه فار히ين ټول استادان ي فتقوا لاتيعون نو ارسك و خیر دي او دا خبره او معنی ښه ويږي دلته ناوځما خبره او معنی ولا تطيع امر المسرفين او تابداري مکوې ده حکم او درائی ده دی دنیا پرستو ده دی سرکشو اللذینا یبسیدون فی الارضی دعوی کسان دی چی دی پساد کی پزمکا گیوار و لا يصلحون اسی وی فی اسلام نکی قالو اوی دی انما انت من المصحرین بیشکت چی صالح علیہ السلام السلام تا بانده خوشی ها دو کرده شویده مان تا اللہ بشرم مثلونا نیتو مگر بندازمونگا پشن فعتی بی آیتن نرولا مونگتا سمعجزا ان کنتا من السوادقین کئی تا درشتینونا قال هازهی ناقتن وی صالح علیہ السلام چه معجزا تیارا دا دا د الله لا شربون د دپاره نمبر دی د اوبو له کوم ش به معلوم ده پاره نمبر ده ده روز او ستاسو دپاره نمبر دی در وځې معلوې وله تم سو او مه صدي تا په ضرر پهیا خو زه کوم اضاب یو م ظیم او به نې چاسو لاعذااب د فاقروها قطری قطری اکلا اوی تختول کورنو تا فاسبحو نادمین اگر زیدلخ پیمانا پا خپلکار باندی العذاب وسنیو لذیلر عذاب انفی ذالک الا آیا یقینا پا دیکی دیر لوی عبرت تیم وما کانا او استاد پر تصلی ده چې نو اکثر خلق په خوانو قومونو کې مؤمنان وین ربک الاول عزیز الرحیم او وشکر رب تاسو ور اور زات ته اوره هم کوونکو په خپل بنديانو کذب قوم لوت المرسلین دروځن ک قومونو علی السلام پیغمبران لرا اذ قال لهم اخوهم لوث الا ستكون يا تكا تي ويديت ارور دز لوث عليه السلام چولين يريګه د الله نن اني لكم رسول امين بشك د استاد د پاره پیغمبر امانتګر فتقوا الله واطيعون تلانو يريګه زما خبره و من او ما اصلكم من اجر نغار مستعصنا بديم صلبان لعوض إن أجر إلا رب العالمين ندي أجر أو سواب زمام وغير پر رب دمخلوقات أتاتونا الزكران من العالمين اتعصرات لكوين ناري نوتا پر مخلوقات وتذرونا ما خلق لكم ربكم او پريق دي اتعصر. اغای چه پیدا کلی استاثد پار رفستاسو من ازواجکم چه استاثو بی بیانی دی بل انتم قوم نعادون بلکی اتاثو یا قوم ده حدن اولیدون کی قالو لئی لم تنتهی علوتو اوی دی که چرمان نشوی دی خبرونا ایلوت علیہ السلام لتکونن من المقرجین وخامخا او د لشید کلینا قال انی لعملکم من القالین ویلوت علیہ السلام بیشک ازو استاسو دزی عملنا بیزار ایما رب نجنی و آلی ممائی عملون اینو با ما بچکی ازو ما احل لاغی ناکار کارونو ناچ دیئے کئی انَجَنَا وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ فَاسْبَحْ بِكُم مَنْزَلًا أَوْذَا ذَا أَهْلَ لَرَطُول إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ مَغَارِيَ وَبُرْدَڠَاوَا جَرَبَ عَذَابَ كِرَالًا ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ أَبْيَاتَهَا وَبَرَبَاتْ كُلُّ مُنْغَا نُورْ خَلَقَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ اور ول یوم قضبان دی باران دکانو فسا امتو لر المنظرین دیر بدو ا باران دی یولو شو خلق ان فی ذلک الایہ بیشک پدی کې ډیر لې عبرتې او ماکان اکثر مؤمنین او نو اکثر باغی کې مؤمنان لکه څنګه چې نش ته نوळी زانه هلاکه ان ربك الاول عزيز الرحيم ابي شكرب استاجيد انا زهره رو زت او رحم کوي بخل بنديانو كذبا اصحاب الايكه المرسلين دروجن كليو بانوا لو خلقو في غبران لرا اذ قال کله چېي دي چا شو به اسلام چې ی ځ نه بچ کوي رسول شرک نه اني لکو مرسولون امین بشک سا دپاره غمبریم امانت ګرم خقل اللهواون اسانه خبره سکومه چې دله نهېږې او زما خبره و اوما سلوکوم من عجررم او زنگوانم ستاسونا پدی دین باندیس مزدوری این اجری اللہ علی رب العالمین ندا مزدوری زمان مگر پر عبد مخلوقات اوفو الکیلہ پوراور کوئی پیمانی ولا تکونو من المخسرین او مکی گید نقصان کونکونا پدی ندیری په ځین نو بالخستاصل مستفم او طول کوئ په ډنډغې ولاات خصونه سا او مک خلکو ل را سا معونه او معلوونه داغې ولا تاسو په لر دی مافسیین او مکرځ مکر خلاف کوون کې د پی غبرانو ېږې دا غ ذاات نه خلاق کوم چې تاسویم پیدا کړې ول چېبللتتل اوولین او غډلي لوم ب حالو و دي انمان تمل المصحرين شوبلې سلام داسې معلومیږي پتا پتابانې چې صحر شوي ومان ته الله بشر مسللوونه او نیتو مگر باندازو مونگا پشان بسنگا پیغمبر شوی و این نزنو کلمن الکازیبین او یقینان مونگ یقین کو پتا باندهی چطا دا در در اغجنو نئی فاسقی تعلینا کسفم من السمای پس روغر دو پا مونگ باندی سو ٹکلی آسمان نا ان کنتا من الصادقین که یا تر درشتین و خلقنا <تصال قال ربی آلمو بما تعملون اوی شعب علیہ السلام زمان رب خپوئی گی پاکارنو چی تاسوی کوئی دو زمان اختیار نده فکر زبو ہو در اجنیه که شعب علیہ السلام فاخضا و معذا بیوم الظللہ پس اونې ولدي لرعذاب تاغروزې د سوري چې داریه زین په اعزاب اوره ده انه کانعاز بهو مینا سوي بهشکه و دا عذاب د قوم د شعیب عليه السلام عذاب دروازه لوی ان فی ذلک آیا بهشکه په دې واقعیا کې عبرت ته او ما کان اکثر مومنین اعدادی چې نو اکثر خلک په پخواه قومنو کی مومنان وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ او بے شکر افستا زور ورزات انتقام اخلی او رحم کی پخبل بندیانو وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ او بے شکر دا قرآن نازل کر شوی دے در عبد مخلوقاتنا در زان نینا دے جوڑ کرے نازل بے روح الامین نازل کڑے دیل راج بریل امین علی قلب کا استا پا زڑبان دے لِتَكُونَا مِنَ الْمُنْزِرِينَا چِشِتَ دَيْرَ وُنْكُنَا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِين پداس جبا چڑیر صفا دا ذکر عربی دا واضحا ارسو بھی پوئی او به ش د قرآ لیکلی شو په کتابوو وړوم بنو کې او لم له آتن ثابت نشو شو د دپاره دلیل په تصدیق د قرآن ا لما لما او بنی اسرائيل دا خبره چې پیژ دي ل عالمان د بنی اسرائیلو په خپلو کتابونو کې ولو نزلنا و بعض الاجمین او که جرمونگا نازل کرده و دی لره په با بعضی انپڑو بیجبان خلقو لکا ساروی شو فقرهو علیم اوغتی لاوت کرده و ساروی او قرآنی الوسته و سمرم لوی معجزه ما کانو بی مؤمنین و علاو ازی من روڑی ندیدی چر مومنان قَذَلِكَ صَلَقْ نَعُو دَغَ سِي دَ انکار مونگا نَنَيْسْتَذِ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ بَذُلُنُو دَ مُجْرِمَانُ وَخَلْقُ كِينَ لَا يُؤْمِنُو نَبِي ایمان نرودی په دی بانده حَتَّى اَرَوْلَ عَذَابَ الْعَلِيمَ ترقی پوری چوئی نی عذاب دردناکو نبیاخ سنکی کنه فی اتی اوم بغتتن راوشی عذاب برایشی خوناسا پا گوم لا اشعرون او دا دی با خیالم نی فی اقولو چغی با کی هل نحن منظرون چه منتاو محلت راک لیشی او بی عذاب نا استعجلون اللہ یگو عذاب گوختو اوس ویکه مهلت تر کړی شي ای زمون پازاب باندي دي سلوار کوي ابرائتا يم متا نام سينين الا يوربكم ولا مهلته اس خبرنا خدای شي وتی جوړيږي نو ها ابرائتا را کماته کزو فائدور کم جونور کم دي دی چاډير کلونا ثم جاءهم مكان يوعدون او بيراشی دی تاغه نیټه عجل چې سر اواز کول شي ما غنانو ما کانو یمتعون نو په ذبور نو کی دي لره او دا خبر نو کی دي نه عذاب اغا چې کم دنیا کې ژوند تیر کو ما حلق نام قريه لاي نه ده هلاکل الا لاه منذرون وقال داغید پارا يرون کیو پیغمبران ذکرا چیاداش یو لورکاو وما كنا ظالمین ان یوم الظلم کی چې بغیر د خبرانی نه اهلاق وما تنزلت بالشیاطین او نن نازلیږي په دې قران باندی شیطانان لکه چې مشرکان وي و ما ينبغي لهم دا غید الشان سارا لائق ندا شیعاتوینو چدا سه کلامو کی و ما يستطویعون و نا غید طاقت لری انو ما نستمعی لمعزولون بیشک دا شیطانان دا او ریدون شغل لشوی دی یا دا زیونو دا او ریدون شغل لشوی دی فلا تظنوا مع الله الى اخر <تصفيق> تخبل خبريات ساتا مبلاد الله سلامت اصغر بل وتكون من المعذبين شيبه طعذب ولوكي وانذر اشيرتك الاقربين او يروا قبله فلا درشتدار لمن اتباكا من المؤمنين <تصفح> كناية دا عدبنا وقت ساتا لا سنا دا غايا دا پار جستا تابداركي دا مؤمناننا فإن فا آسواوكا كدين فرماني اكلا فقل اوه وتئنی بريم مما تعملون زب زار ما دا غايا كارونا عزیزان کاڑا وے عزیزان کړي خلق پیغمبر وې زو بيزاره ما زمو سننتم پرهودو اوه چمږه عمل کومه خدمت کوم اني بری اومه ما تا اوکل علی العزیز الرحیم اقسوک تاوی داری کیو کنا کی تیا ته مات کوا په ذات باندې چ زور اور او رحم والل الَّذِي يَرَا كَهِينَ تَقُومُو اغزات چطد آغا پا نظر کی کنا وینی تالرا بغا وقت کی چودری کی کې دستا دیر قیمتی وقت دے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اوینی گرزِ دل را گرزِ دلستا پا صحابہِ کرامو کی سی ماہم پی وجوئیم من اصار السجود سی ماہم پی وجوئیم من ساجدین یا و طبیلی انہو ہوا السمیع العلیم بے شکا اللہ او پوئی گی پار سبان دے حل انبیوکم علاما تنزل الشیعاتوین اللہ خبر کم تاسو لرا باغچا باندے چشتانان پرازی اجدہ حلق دے تنزلو علا کل افاکن اسیم نازلیگی شیطانان پهری او دروغ جن او گنانگار جس پاقا بانده ختم ای بس یلقون السمع رارسی دتا غخ پل او ریدلی شوی چې پروگرام او ریدلی کنن او تا رارسی مسموع و اکثر کاذبون کازی بون او اکثر پکی دروغ جن دی و شعراء و او شاعران د دنیا چی دی نروانی پاگی پسی سرکش خلق فاجران او فاسقان ور پسی روانی علم ترات نگوری انهم فی کل وادی یهیمون چی دا شاعران په هر میدان کې سرگردان دی سوئینو و انهم یقولون اما لا یفعلون او دی اغا سوائی چکیینا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات هم مغاررقون چې مؤمنان دي او عمل کوي صالح او ذکر او ک شعر وی د الله توحید بیانې بیانې ذکر کوي د الله ډیر ډیر وانت سورو او انتقام اخلي د مشرکانو چاږي شعر ویلې پیغمبر د د غې اخلی من بعد د معظلی پس دهغې چې بی باندې ظلم زیاتې شوي اوسی حالمون لځې نه ظلهمون او زر دا چې ظالمان او مشرکان خلکو ایمون قبي قلیون چکم کوم یو نهکاره ځای دا وړی دو ته واړې دل چېه جهننم دی